Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om hur vi gick från att vara jägare och samlare till att bli jordbrukare det som man också kallar för jordbruksrevolutionen eller den neolitiska revolutionen Ja, ifrån början så var vi jägare och samlare alltså på stenåldern och man levde då ofta i mindre grupper ofta fem till sex familjer ungefär och man rörde på sig hela tiden därför att man följde alltid efter djuren eh, och man flyttade sig om det blev dåligt väder, om det blev kallare, varmare och så vidare. Eh, så man rörde på sig väldigt mycket i de här grupperna då. Men det fanns väldigt få människor på den här tiden, alltså bara några hundratusen på hela jordklotet. Vilket gjorde att man stötte sällan på andra människor. Men man jagade, man fiskade, man samlade frukter, nutter, bär och rötter. Och man levde väldigt enkelt. Alltså man använde viss, vissa typer av verktyg. Oftast i enkla eh, stenarter eller i ben. Eh, pratar vi sten så var det ofta flinta. Man hade också husdjur. Det var på den här tiden som människan började tämja djuren. Bland annat så tämde man ju vargen så att vi skulle få de första hundarna. Och sen lät man de hundar, eller vad ska jag, de vargar som var liksom snällast. Att fortplanta sig och på så sätt så blev vargarna hela tiden snällare och snällare och snällare tills det vi har idag liksom vanliga hundar. Och det här sättet vi levde på, att man rörde på sig väldigt mycket och att man levde i sådana här mindre grupper med familjer, det hade ändå väldigt många fördelar därför man hade väldigt mycket fritid bland annat. Man samlade bara mat några timmar om dagen. Därför att när man rörde runt på sig så fanns det hela tiden föda. Det fanns alltid djur, det fanns alltid fisk, nötter, bär, rötter. Och det här gjorde att man behövde inte ägna så mycket tid till att leta mat. Istället så kunde man vara mer sociala. Man kunde dansa, spela musik, berätta berättelser och historier för varandra, torrlung, chilla. Dessutom så hade man en bättre och mer ett näringsrik kost på den här tiden, alltså under stenåldern. Det är för att när de käkade bär och nötter och rötter och så vidare, det var inget fet mat. Det här gjorde också att de var friskare egentligen än vad vi är idag. De hade inte något hjärtproblem, något högt kolesterolvärde. Alltså visst, de levde kortare liv, men under den tiden de levde så levde de bättre. Det var också på den här tiden en större jämlikhet faktiskt mellan kvinnor och män. Därför att på den här tiden så fanns det inte de här maktstrukturerna som finns i samhället idag. Utan man delade på allting helt enkelt. Man delade på hushållet, man delade på sysslorna. Men för cirka 12 000 år sedan så skulle jordbruksrevolutionen starta. Och den startade på många platser runt om i världen oberoende egentligen av varandra det startade i Kina, Indien, Mellanöstern, Egyptien, Amerika, Nya Guinea. Ni kan se här på kartan vart någonstans den startade. Men varför och hur blev vi då egentligen jordbrukare? Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Och det är ingenting som historieforskarna och vetenskapsmännen har kommit fram till än. Utan det finns olika teorier. Bara vissa är mer troliga än andra. Och jag tänkte att vi går igenom några stycken av dem. Bland annat så har vi OAS-teorin som kom till redan 1908. Alltså det är en väldigt gammal teori. Och en som heter Rafael eh, Pamp, Pamp, Pampely. Och han hävdade ju att klimatförändringar fick klimatet. Alltså att bli varmare och torrare. Och det här gjorde att människor därför sökte sig till olika oaser. Där man helt enkelt var tvungen att experimentera fram nya sätt för att få mat. Därför att det började bli väldigt ont om mat. Och då testade man helt enkelt med olika typer av planter att försöka få fler av dem. Och det var så odling kom till. Dock så finns det bevis för att den här teorin inte alls är särskilt trovärde. Därför att idag vet vi tack vare att man kan studera klimatet och hur det har varit förr att, eh, ja, som sagt, klimatet blev inte speciellt mycket varmare och torrare under den här perioden. Men det är en teori. Sen har vi flodalsteorin som utvecklades av Robert Braidwood 1948. Och den går ut på att folket i floddalarna väldigt tidigt kom på hur man utvecklade vete. Och därför specialiserade sig på det, därför att det var mycket lättare än att jaga och fiska. Jag menar, varför hålla på att jaga och fiska och röra på sig när man ändå kunde odla och få jättemycket vete och på så sätt få mat? Och det som stödjer den här teorin, är ju de här alltså, flodhållskulturerna som kom till senare. Alltså de första civilisationerna i Babylonien, Egypten, Indien, Kina och även i Sydamerika. Vi har också överskottsteorin av Offer Bar Josef som kom till på 1980-talet. Han hävdade istället att det var endast samhällen med god ekonomi och ett överskott på mat som kunde haft tid över att försöka fram nya sätt att få föda på. Och han hävdade därför att Sydostasiens fiskarsamhällen förmodligen var de första som startade jordbruksrevolutionen. därför att de hade ett sånt gott överflöd på mat tack vare att de hade så god tillgång på fisk. Men det finns också en hel del nya teorier om varför jordbruksrevolutionen startade. Vi har bland annat den demografiska teorin av Carl Sawyer- som hävdade då att av olika ekonomiska och sociala förändringar så fick vi slut på mat och vi behövde få mer. Alltså det kan ha varit att i vissa typer av områden så försvann liksom tillgången på mat. Och då tvingades människor att börja odla för att få mat överhuvudtaget för att överleva. Vi har också fästmålsteorin av Brian Hayden. Som hävdar att fästa var ett tecken på dominans tidigt. Och för att visa att man var liksom störst och bäst så behövdes det mycket mat. Och då räckte det inte med att man bara hade fisk, att man hade djur. Utan man behövde även annan typ av mat. Alltså olika sädeslag och jordbruksprodukter. Så de samhällen som fick fram de här produkterna först, det var de liksom som blev de dominerande. Vi har också innovationsteorin av Robert Gerrit Gerritsen som kom till 2008. Och han hävdade istället att alltså, det var vid handelscentran, alltså platser där människor handlade med varandra som var födelseplatsen för jordbruket. Eftersom det var där människor träffades från olika delar av världen för att handla och växla idéer med varandra. Och då hävdade han när de höll på att handla och växla idéer och så vidare så experimenterade man också. och Det var på så sätt man lyckades börja att odla. Men egentligen så spelar det inte någon roll vilken av teorierna som har rätt eftersom det viktiga som vi bör studera är varför vi blev jordbrukare. Alltså hur kom det sig egentligen att vi gick från att vara samlare och jägare till att bli bunder. Och det finns vissa fördelar med det. Bland annat så slipper man förflytta sig. Och det gjorde man ju väldigt mycket innan. Och dessutom så blev det lättare att försörja och skaffa fler barn. Det vill säga att det blev lite mer socialt, därför att du kunde skaffa massvis med barn. Och på så sätt så kunde man få till de första byarna och samhällena. Gick då den här revolutionen snabbt? Tog den neolitiska revolutionen lång tid? Eh, ja, man tror faktiskt att den tog väldigt lång tid. Den gick inte särskilt snabbt. För man vet idag att många fortsatte ju att jaga och fiska och samla nötter och bär, alltså vissa perioder, då det fanns en bra tillgång på det. Och sen odlade man istället andra perioder då det inte fanns en lika bra tillgång på det. Så alltså odling, det liksom det, det kom ju från början och det, och liksom det stannade. Men man fiskade och jagade fortfarande väldigt mycket. Men eftersom odling var mer bekvämt så slog det på sikt ut alltså en stor del av jakten och samlandet. Vilka konsekvenser fick då egentligen jordbruksrevolutionen? Ja, alltså den förändrade vårt sätt att leva. Väldigt, väldigt mycket. Alltså det var ju den som fick oss att för första gången i historien bli bofasta. Och den skapade också ett överskott på mat som gjorde att befolkningen började att växa väldigt, väldigt snabbt. Så många brukar säga att jordbruksrevolutionen det är liksom början på mänsklighetens historia nästan. Alltså man struntar i det här med apor och deras utveckling, alltså homo sapiens och stenåldern med jägare samlade. Men man fokuserar på jordbruksrevolutionen. Det är för att den skulle starta alltså ett helt nytt samhälle. För att när vi blev fler människor, det var då de första byarna och städerna grundades. Och när de grundades så skapade det sen riken. Och då var sen de här riken, rikerna som för första gången började att kriga med varandra. Krig hade inte existerat då vi var stenåldersmänniskor. Alltså vi brydde oss inte om det. Vi stötte väldigt sällan på varandra. När vi gjorde det så var vi mest rädda för varandra och höll oss undan. Men det var nu när jordbruksrevolutionen drog igång som de här nya samhällena skulle bildas, det vill säga flodkulturerna. Och det är det som vi sen kommer fortsätta om i nästa föreläsning. Så jag hoppas ni har lärt er lite grann om det här, om olika teorier som finns. För ni bör komma ihåg, historia är inget annat än kvalificerade gissningar. Och därför så finns det olika teorier. Vissa saker kan man vara mer säkra på än andra. Men, som sagt, nästa gång kör vi floddagskulturerna. Ha det bra så länge, ni. Hej!